Aquesta ensidoranit, perquè em va picar un mosquit. No és un programa de cents. És un programa de 10518, 284. Hola, bona nit a tothom i més concretament a ningú. Aquesta frase ja és mítica. Suposo que quan ens trobem al carrer ens di "Hola, bona nit a tothom" i més concretament a, a tu. A tu. No? Que original. Eh, que sí? Molt. No. Doncs bé, eh, tornem a ser una setmana més aquí amb tots vosaltres a Ràdio 284, a Ràdio Estàlric. 105.8. 105.8 i Pimbal. Agra, amb un telèfon que, quin telèfon és? Que s'ha trencut. Que recordeu, puc no, esquartar No, recordem 486. més o menys els saldevons saber de memòries, sí. almenys això ficarem. Eh, recordem que podeu trucar, no sé, sentint-nos a parlar de les diferents accions que farem avui, el medi ambient, el consells pràctics, el cinema, la música, la música que posarem que serà espectacular com sempre, etc, etc, etc. Bé, bé. Uh, o bé creieu que hi ha hagut algun fet aquesta setmana que ets voleu comentar, que no ens hàgim enterat del tot i a veure què podem parlar exacte, les notícies que hi ha hagut aquesta setmana també n'hi ha d'importants eh? sobretot referents al tema de la llengua uh -huh. Hi ha alguna que és una mica punyent i també he referit un tema que a mi m'agrada molt l'aigua L'aigua, exacta, perquè ens de has clar. parlat d'aigua i... Bé. Però bé, suposo que més endavant ja més parlem d'aquest tema. Sí. D'acord? Vinga, doncs, començant. Sí, com hauríem de començar? D'una manera especial. Va, comencem d'una manera especial, doncs. Va. Quina és aquesta manera especial? A veure, ahir, era el dia 16. Quin dia més desafortunat? I fa 19 anys. Quin dia més desafortunat? Una personeta es va decidir, patant, a aparèixer. A sortir. Oh, que maco. El plof. De plof. Oh, uh, sí, i, i qui és? Uh, és... La oh, del 8 -8 Ah, que és La passada del 864 a Sí, sí, doncs és l'Anna, no? Ah, això mateix. I clar, m'han dit, doncs vinga, va, fem un petit homenatge. Felicitem la dalt. Igualment. Va. Felicitats. Va. Doncs no, moltes felicitats uh! a la ruta, a la venda Moltes felicitats a l'Anna i perquè no li deixem presentar gràcies, ella mateixa eh? la seva cançó. Ah, és oh, que... Oh, oh, oh, oh, noia, va, com va? A veure, Tria, va, la cançó que vulguis. Sí. Um, doncs a mi m'agradaria escoltar-ne una de... No sé, és un cantant que m'agrada molt. Uh, com sí. es, dic, que es diu? Jiménez Cuay. M'agrada No vaja. sé si ho pronuncio bé, eh? Sí? Sí, sí, sí, sí ja, ja, ja. Per home, mi sí, eh? M'agrada doncs, molt. Sents? Està molt bé. És una música així, no sé, la podríem posar dins d'una música així de ball. Podríem posar-ho, Raül? Aquesta cançó que m'ha mirat uh, no? Sí, yes, sí. No, explica, va, explica. Jo, no, uh -huh. sento que ja mireu qua i... No t'agrada? No, no és el meu cor. Doncs bé, l'escoltarem no ara, però... Va, va, va. A No em cal de convèncer. No? Ho sento, ho sento. Ho sento. tocat escoltar-la. Ah. Així, que la cançó, don't, però, la cles col·litió jo, eh? Així, estava molt bé. jo els escolliam perquitots, el de cada vegada. No havia escomptat una cosa tan genial com això. Eh, està molt bé. És que avui, trobo que està molt bé. Que més he pogut dormir. I els videoclips que fa, no em diras que no són bons. Home. Aquell amb els sofàs. Com es diu? recordes d'algun? Sí, és aquell del sofà, sofà, que sofà que està allà quiet. No diràs que no és original aquell videoclip? Home... Doncs ara roba els premis, eh? Sí, sí, el, la Poblacson sí, sí, Diet per tota la llista dels premis que està bé. Era genial! No, que, no hauria pogut dormir, eh? Ah, està va, bé. bé. bé. L'arriba està puntual. Molt bé, molt bé. Que eh? xic, no? Que xic, no? És que estic emocionat. I avui no hi ha hagut cap noia que hagi fet un espectacle. No, no, no, no. Que ens portaràs música d'aquella guai avui? Mm, ¿En quin sentit? Bueno, ja, ja, que es va quedar bé. Va Que és tu idioma de la d'entrada. Mare de fernada. Explica'ns, què Què posaré, què tinc per aquí a punt? Doncs mira, tenim el... Ah, aquest és molt bo! Ha, ha, ha, Doncs hi ha les tres clàssiques, tenim el senyor Michael Field, ah. tenim també els White Snake, ah, uh -huh. mm, i també la Brian Sage de l'orquestra. Sabeu? Em sí. mm... sembla que em vas posar un... Amb... Sí, el el conegut, no ho no. això. Un cop lo posat a sí, al eh, sí, cotxe sí, i no. la música que de Malrats no la tenes per aquí? Ah, uh, no, perquè va jugar la ball i és genial, eh. Ah, uh, ja, un penco però. Un short. Oh, Home, no, si ho sortem la, de... la setmana que ve... eh. doncs portam-la perquè mal, doncs. La pel·lícula, no pots parar de riure entre tothom la película. Us ento, havia de dir, ho havia de dir, ja repetir parlem? el nom, si es plau. Malrats, de en què havia? Ah, ah, Malrats. Ja mai explicar una mica de què anava un dia. Fent sí. un preàmbul de la secció de l'Anna de la meva. Doncs, tota la setmana que aviat portarem. Fent un preàmbul de la secció de l'Anna de la meva, com et deia, parlarem del famós Kevin Smaj i de les pel·lícules que ha fet. Sí. D'acord? Quantes n'ha fet? Tres. Tres? Tres. No me n'ha fet dues? Tres? Ah! Ah! Aquesta no és la sorpresa, company! Ah! ah impressionat, eh? Molt. Ah, Totalment. La està puntual. Vinga, molt bé. Me toca? Va, toca. Vinga, va. Vinga, va. Doncs va, avui començo dient-vos que faig propaganda avui. Ui, mal fet. Faig propaganda. Perquè el Departament de Medi Ambient de la Generalitat té un ambibús. Ambibús. Ambibús. Ambi eh? Ambi que és un bus, com diu la paraula, ambiental. Ambibús. Oh, com com allò, que anàvem, amb uh, allò que passaven per anar a buscar les les diferents carreres, com es deia allò? Que, que entraves en un autobús i et deien per si vols fer lletres, per si vols fer ciència vale, també era un bus però, sí, classe, però eh? no era un àmbit bus no, ja no. Un àmbit bus no és allò un d'aquests desodorants d'aquests àmbit bus Un àmbit bus? No, sé pur, ah. no sé què és àmbit pur No, això és Unitat Mòbil d'Educació Ambiental ah. eh? oh. O sigui, van amb el catxarret aquest, aquest i van donant panfletos, informació sobre ambiental i un dels panfletos que donen és sobre quatre punts, bueno, quatre exactament no, eh, puntualitzen coses sobre les que podem fer nosaltres, persones normals, corrents, eh, que vivim cada dia, amb una dada, eh, per ajudar el medi ambient. Eh? I com que ve a un resum sobre el que he anat dir en aquests dies, penso que és bo insistir hi I així que ho llegeixo. Eh? A veure, primer puntualitza'm per la reducció. Per reduir, què podem fer? Podem consumir només allò que realment necessitem... Sí. Tant d'explicar, o sigui, no es als baricenters ni a aquests llocs. Perquè està comprovat que se surt amb un 15% més de coses que la que realment vols ah. comprar. Però és barat. O? És igual que les botigues. Però acaba ah, això també. Pensa que el 15% ho estalvies. No és veritat. És a dir, et gastes si no el necessites. Et gastes el mateix. Si oh, tu no ho necessites. Però a més a més et tens més coses. per exemple. Va ah, val. Per exemple, fa em sembla que dos, ahir o abans d'ahir era el dia mundial de l'alimentació. I... Va sortir una persona... que va dir? Uh, ...per la televisió dient... Bueno, és ja, una entesa d'una... d'una organització no-governmental Oh, bueno. <laughs> no. I, i va dir que si per exemple els americans menjessin un 15% menys de carn a l'any en aquest 15% menys que ells els hi sobra de sobra sí. eh, bueno, podríem alimentar a tot aquell tercer món que passa gana només amb el 15% menys de la car que menjan els americans o sigui que aliment per per tots n'hi ha, l'únic que està mal repartit. I això és perquè... Sí mal conservat, perquè amb això de les vaques boges ara no sé pas què està passant. Però bé, això serà un tema per una altra setmana perquè bé. és una mica conflictiu. Bueno, eh? es passa amb porc. Ah no, que té pesta. Ah, no, que ja la van retirar. La... Bé, continuem no, ja, no. la reducció. Sí, sí, un altre punt per reduir. Evitar els embalatges inútils i superfuls. Superfuls. Superfuls. Bueno... O també optar per productes que puguin ser usats més d'una vegada. Anar a comprar amb cabàs, per exemple, d'aquesta manera evitem els embalatges, com hem dit. També podem triar productes que generin el mínim de residus i procurar que aquests siguin aprofitables. I també per acabar, comprar, si és possible, envasos grans amb, en lloc de molt petits. Però ara no entenc el per què. perquè així amb un ja ho, ja ho, deia, ho tens tot. Tu tens no ah, val, una ampolla de lleixiu llet. i de, de quant l'agafes? La de cinc litres en lloc d'agafar-ne 5 d'un litre. Molt bé. O si sigui, es recicla... No es gasta tant plàstic, home. Sí, home. Fas de servir un tap només, perquè les botigues és la mateixa. Mm. Fas de servir tap i de l'altra manera serien cinc taps. I més material que necessitaries. Ah, exacte. Sí. Una cosa. Tans una mirada per tans ampolles tans. i l'altra per taps. <ríe> <ríe> <ríe> Molt bé. Un altre punt, la reutilització. Per reutilitzar, què podem fer? Aprofitar allò que encara pot tenir una utilitat, evidentment. El paper. Per exemple. O utilitzar envasos retornables, també. Mm, sí, sí, perquè donen cinc duros. Ah, bé, cadascú mm. amb el seu rotllo. I per acabar la reutilització, comprar productes recargables, com tipus piles... Ah, això ho faig jo. Ben fet, així m'agrada. I per acabar, puntualitzem el punt més conegut per tots, que és el reciclatge. Sobre aquest punt hem parlant molts cops, però bueno, tornarem a, a puntualitzar. Per reciclar, què podem fer? Dipositar el vidre en contenidors de vidre. Dipositar el paper, els contenidors de paper. Dipositar les piles, els contenidors de piles. Dipositar les llaunes de refresc, als contenidors de metall. Dipositar els medicaments, que ja no necessitem, els contenidors especials de les farmàcies. També podem utilitzar altres sistemes de recollida selectiva i, si no, utilitzar el servei de de xineria municipal, sobretot. També triar productes que, un cop usats, es puguin recollir selectivament. Un punt que també havíem tractat aquí és canviar l'oli del cotxe en tallers on el, on el recolliran i, posteriorment, el reciclaran. I, per acabar, triar productes fets amb materials reciclats, ja, en comptes de reciclar. Està molt bé, això. No, doncs, una cosa jo volia dir, que si no passen a recollir-ho, perquè ara me'n recordo que vaig passar per un contenidor de, un contenidor de, de vidre o de paper, mm. i bueno, és un xau això. Si no es passa a recollir, yeah, què hem de tal. fer? Igual que les dues, no? Igual, sí. sí. Bueno, ja. però no menys ho tenim allà tot concentrat sí, sí, però bueno, tampoc va, no és va. això eh? mm -hmm. no, no, jo també estic d'acord Molt molta propaganda aquí però hem de col·laborar-hi tots i fins i tot ells i llavors també un altre tema a part de l'àmbit bus àmbit de cruç verd eh, àmbit Avui parlaré d'un altre tipus de contaminació. Un tipus de contaminació que moltes vegades no hi pensem, que és contaminació, com allò que diem. I és la contaminació acústica. Mm, ja, mm, sí. Molt important. I tant, sí, important, carai. Totes que quan passa el damunt amb cotxe... O oh, amb oh, moto, amb moto. Bum, bum, bum, sí. sí o amb desaprensió. No, doncs pues no. És lleig. Molt. molt lleig. Molt. Però molt, eh? Una, una passada. A més, no és allò no fer soroll entre tal i tal hora no, no, és que no s'ha de fer soroll no. hi ha sorolls i sorolls però tot el dia, no? Molt... Clara, Clar. vull dir, s'ha de respectar de... l'ambient la contaminació acústica tot el dia, no, no només a l'any. Home, per exemple, allà a Cerdanyola, al pis de Sorda, te tenim una dona que canta molt bé, canta molt bé, tot s'ha de canta dir. Molt canta molt bé. Però, mare de Déu, tot el dia de cantar, la bolera, no sé què. I acabes allà, no puc més, he d'estudiar, he d'estudiar. I acabes anant a a la biblioteca, perquè allà al pis no pots estudiar. Per la senyora. Sí, allà cantant el bolera, doncs, escolta, no va l'excusa, aquesta. Escolta el nostre programa i, I, i sí, hi ha molt la contaminació acústica. Home, és que ja està bé. No, no és excusa. I, escolta, aquesta dona, quan, quan para de cantar i, i va cantar en un altre sentit en el lavabo... Uh, no, quan para de anar a els nens. Ah, no va mai al lavabo ni tirar cadena, ni... Ah, bé, que... Clar, home, això és normal. Bé, ja està. Vinga, ja us deia, eh. no? Bé, bé, bueno, bé, només això. Vull dir, no crec que... En... N'haguem no, de parlar gaire, perquè és una cosa ben cotidiana, ben... que coneixem tots molt bé i que per tant tots sabem el que podem i el que no podem fer. Baixar a la ràdio, les modos, les modos baixar la ràdio... Quins consells ens dones tu sobre què i no què podem fer? És que trobo que és més aviat, ja no és educació ambiental sinó educació personal Potser, i... Somat. Unes bèsties. De mateu-los a tots! <ríe> no, tampoc no es tracta d'això, vull tampoc dir. Tampoc som a inquisició, com va. No, no és no, eh? És una opció. Mm. Llavors, clar, vull dir, és una cosa que cadascú faci el que cregui que ha de fer. Wow, Ui! Pobre, sí que... No? Sí, mm. però costa no molt. Hauria de ser així. Clar, vull dir... Però si cadascú ha de fer el que creu que ha de fer... Clar, però si amb una persona que ja no respecta, ara anem amb nosaltres i diem, no em faci Clar. soroll, no crec ja no que, que ens cas. Si va amb cotxe o moto t'atropella, directament. Mm. Per això. Com això que de la no, ràdio. No fas... mm. <laughs> de la ràdio és que hi ha gent que si no ho té eh, a tope, no ho sé. Home, si volen sí, escoltar a tope i que, que... que l'escoltin, però els altres no. Tampoc, eh? Tampoc. Home, si sí. és no, també s'han inventat els auriculars. Sí, ah, això, eh, això alguna és alguna cosa... Sorbeixen. Molt ben També, dit. Ben bé. Doncs bé, el meu apartat, finito. Molt bé, estem aquesta setmana. setmana. Doncs fa molts cops de poll, cap aquí. Doncs bé, doncs posarem a, a un nou treball dels White Snake. Potser us sonaran, perquè en aquest programa ja els havíem posat un dia a l'estiu. Sí. Ah. Sí, doncs... Sí. No, sí, doncs vam posar aquella Here I Go Again Doncs mira, el que han fet ara és enregistrar un, un moment, que ara no, no ho veig un compacte de Tokio, que és un acústic que és el primer que han enregistrat en la seva vida només està davant en allà Mm, tot i que per aquí a les tendes especialitzades en material d'importació també l'he trobat el seu preu és carot No sé material d'importació volta entre els 3.800 3.300 déu hi Però hi ha l'opció de comprar per internet que surt més barato Mmmmm I què vols dir comprar-lo podem comprar-lo aquí directament, doncs, no? Des de la ràdio Doncs, mm, sí Clar Sí, sí, es pot comprar, sí et connectes a una web que hi ha de col·leccionistes japonesos i aquests to ofereixen per 20 dòlars que m'he dedicat a comptar l'avui al tren surt per unes quasi, quasi 3.000 peles bueno, és més baratet o poc més, sé. però bueno poc més. home sí, però 3.800 peles, eh? és molt i què més? doncs això Costa de 2.940, si comptem a 147 peles al dólar, te l'envien sense cap mena de recàrrec, pot trigar, pot trigar això sí. Uh -huh. Però bé, la qüestió és que és un document únic del qual escoltarem uh, una de les seves cançons més conegudes, el Hiraigo Gen, no, és uh, escoltarem el Is This Love. know better than to let you go alone it's times like these can make it on my own wasted days sleepless nights I can't wait to see you again I finally spend my time waiting on your call I cannot tell you baby Backs against the wall I need you by my side Tell me it's all right Cause I don't think I can take anymore Is this love That I'm feeling Is this the love That I've been searching for Is it love Or am I dreaming This must be love Cause it's really got a hold on me A hold on me I can't stop the feeling I've been this way before you I've found the keys opening a door I can feel my love for you growing stronger day by day I can't wait to see you again so I can hold you in my arms Is this love that I'm feeling Is this the love that i've been searching for is this love oh am i dreaming is this the love that i've been searching for is this love oh am i dreaming this must be love cause it's really gotta hold on cara o rummi né, os problemas no sobre Home, és que... Eh, què us Si t'ho dius. Què vols oh, dir? Que... Oi, oi, oi. Avui estàvem parlant d'això a classe i m'ha sortit... El... Yep. Saps quan et surt una cosa que no saps per què t'ha sortit? Mm -hmm. Doncs m'ha sortit així, mira què vols que et digui. Mm -hmm. Aquesta és la que vam posar... a temps en un programa. Ah. Sí, però... Ah, sí, sí, sí, sí, sí. sí, mm -hmm. sí, sí, sí, sí. Mm -hmm. Sí, sí, sí, però és que no es reconeix fins que fa allò, la, la tornada, eh? Que sí, nen, eh, que te'n Doncs a mi va costar, eh? A mi a tu, sisplau, no comparis. Oh, deixem-nos oh. estar de conversacions oh. absurdes, estúpides. I xiuvinistes? Okay. Oh. I bé, eh, què tenim per avui? Tenim un festival, oh. el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Qui no coneix? Qui no coneix, eh, Sitges 97. Bé, eh, és un festival, diguem, eh, antic, però nou. Però com? I, i, i per què ho dius, això? Antic, perquè és la trentena edició i nou, perquè aquest és el primer any, que és Festival Internacional de Cinema de Catalunya. A veure, això ah, deixem ho deixem ben clar, eh? Abans era el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i ara és el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Us en recordeu abans el cartell, per exemple, només hem de parar del cartell. Quin cartell hi havia abans? El, el Donkey Kong. El Kong amb els avions i l'església de Sitges al fons. Doncs aquest any el cartell és diferent. Seguem respectant mm. a l'església en... en un segon pla sí. seguim mm. i seguim respectant. I davant hi ha una mena d'home amb un cap desdibuixat d'homes i jugant amb un joio que és un home. Home, no ho pots veure bé ben, ben bé, eh? Si són homes al cap. A mi em fa l'efecte que sí, que és com un home que corre no sí. on oh, Bé, mireu mireu-lo okay. i, i si, si realment el teniu davant o, o l'heu vist i ens voleu comentar què és realment... És com un pèndol, això es... que porto. Truqueu al 864 o 865. Efectivament. Que podeu trucar, eh? Que podeu trucar. Sí. Que no us faci vergonya, Ara eh? Ara sí, tarif reduïda. Serps. Que neix encara que a trucar... Sembla serps, eh? Serps. diu que són serps. Al cap, guaita. El d'Anna, jo estic d'acord, Jo com... En amb... rodi, Una silueta d'un home, d'un no home... Sí, que més aviat, perquè això sí que té cara de ser per això i això és un pèndol amb un home que... amb un home, exacte, un joio d'un home. Pèndol. és el mateix, no? El joio és I això, això roda. I el sí. pèndol és el que roda. Sí, sí, sí, tens per la raó. Sí, sí. sí? sí, sí, sí, sí. sí, sí. <laughs> Molt bé. Doncs bé, aquest festival va començar el passat dia 9 d'octubre i acabarà aquest diumenge, que és 19 d'octubre. Ah, s'acaba. Oh, i, i estàs contenta perquè s'acaba? Hauria de durar tot l'any, perquè hi ha unes pel·lícules. No, massa, massa. Demà ja cansaríeu. A veure, quina va ser la pel·lícula inaugural, diguem la pel·lícula, jo no em diria estrella, sinó la pel·lícula més comercial del festival. Oh, la més comercial, que, es que l'has vista? Eh, bé, el passat dijous, dia 9, la pel·lícula és Mímic i l'Anna ens la No sé comentava. que deies allò fa dos dies de comercial dic més comercial sempre es fa servir comercial perquè sense, quan no saps què dir sense eh? criticar bé, jo no l'he vista però estic convençuda que serà molt i molt espectacular no? comercial, diem-ne no, bueno sí, però no sé bé, doncs va ser la, la pel·lícula d'inauguració del Festival de Sitges ja ho has dit, que és una pel·lícula com tothom saps que ha vist dels anuncis de ciència ficció no? director qui és el director? Com sabeu vosaltres jo no ho sé, qui? Ah, ah, qui? De Mímic? O... Sí. Uh, el de Cronos. Molt bé. Uh, però el nom, Gui, no sé què, Toro. Sí, Guillermo del Toro. Mm, és mexicà. No, no havia sentit de parlar mai. Jo tampoc. Sí, home, no Cronos? No. Molt mm, fet. I bé, la seva actriu més, més principal és la Mira sorvino. O, oh, reverència Sí? Sí Que és coneguda, per exemple, com la pel·lícula Poderosa Afrodita No uh, Sí No, és coneguda perquè és la musa d'en Espera Espera't un moment, ara ho diré Ah, perdó Ui, Ara no, ho diré Que, bueno, es en aquesta pel·lícula, Poderosa Afrodita, fa de prostituta Uy, I com a com el que tu has dit, la musa d'en Bé Ai, i bé, què parla aquesta pel·lícula? Què parla? És una, una pel·lícula en què aquesta la mirarà sorbí, no? Juntament amb altres actors com en Jeremy Nor Norham, eh, Josh Brolin, que no es conec de res, Giancarlo Giannini i Murray Abraham. Ah, i bé, què parla aquesta pel·lícula? doncs que aquesta, la Mira Sorbino és una científica que ha d'enfrontar-se amb una plaga d'insectes aquesta plaga d'insectes no l'estava a Nova York però què passa? que el seu invent resulta fallit i què passa? que apareix una altra nova plaga d'insectes que són ja eh, escarbats gegants, mutants que tenen la la bé, la virtut, no sé de, de convertir-se en forma humana. I bé, aquí és la... el perill per l'ésser humà. I bé, no sé, no us ho explicaré al final. Jo no explicar... no, no mi... crec que pot ser una pel·lícula bona. Sí. Sí. Sí. Aquelles que et posen nerviosa, acció total, tota la mm -hmm. pel·lícula. No? Sí, eh? no sé. e és aquella que es veu a l'anúncia? L'haurem d'anar a veure, eh... aviam què passa. Des de quan fan per un allò, això, al festival. Són sí. ja un moment que surt una bestiola negra que agafa una... Sí. Va. Això que mi m'han dit que no ah. només hi ha no, una no gent que ha parlat, no l'era d'aquella. No. A veure, segons que hi ha gent, gent que acabi és mímic i que ens vol trucar per explicar-nos què, què és mímic. Ah. No, Anna? Sí, uh, 864 o 865. Tarifa reduïda. Sí. Sí, què més voleu? Molt important. I llavors ja, molt ràpidament... Mirem, la pel·lícula de Cluenda, quina és? Liard, i aquesta potser sí que és una pel·lícula més estrella, per què? Ui. Doncs perquè, senzillament, surt en Tim Roth, que és el, el I love you honey bunny de, de Pulp Fiction, o és el, de, el botonés de Four Rooms, és un actor de culte, per qualsevol amant del cinema... R. G. Bardocks, tio, que te te'l deixes, eh? R. G. Bardocks, tampoc ho he dit de les pel·lícules, home! Ah, però... És, és un actor de culte del cinema de Tarantinià, diguem-ne. Eh, bé, altres pel·lícules recomanades per demà. 1. Uh, Doctor Zhivago, demà a les 4. Digue'm en pantalla. Pantalla gran, immensa. Veure aquesta pel·lícula en pantalla immensa... És sí, perquè gran. veure la pel·lícula ja... No? Ja ho hem fet. Hem vist la pel·lícula, però la volem veure en pantalla gran. I segur que molta gent la vol veure en pantalla gran, i molta gent l'ha vista en pantalla gran. I tu ens hi portaràs. Ui, aquest era el tracte. Bé, és igual, deixem-ho. Uh, segona recomanació per demà. La segona recomanació per mà és Wishmaster. Wishmaster. que recordeu, Wes Craven... Sí, home, en Freddy, tio! Robert Englund. fa? Doncs bé, en Wish és el productor i en Robert Englund és l'artista. és allò simbiosi. Un sense l'altre no existeix. Aquests dos són la parella de les peçadies de Nellman Street, que segurament tots heu vist en algun lloc del món. Segur. Finalment, recomanarem Spawn, que és basat en un còmic nord-americà d'un superagent, que és assassinat i torna a partir d'un parc amb el diable. Sí, i que Metallica ha fet, ha fet una versió nova del For Home de Bell Talks. I la posarem en algun programa d'aquests. Aquí hi està la banda sonora aquesta. Eh? Eh, que la posarem. Doncs sí. aquestes són les resultats els... que la tinguem. Sí, ja la trobarem. Mm. Les recomanacions per demà, i llavors altres pel·lícules bones que s'han estrenat en aquest festival de Sitges, són Memòries de l'Àngel Caído, que és, una... és un thriller tipus... És espanyol i el que podríem dir que més s'assembla és el dia de la bèstia. Temàtica, eh? Ara no em digueu oh, Com has pogut dir que memòries de les al com el dia de la bèstia? Home, pinta bé. Sí, diguem... Temàtica, però que tampoc es pot Bé, aneu-la a veure 99.9, que també és espanyola, i western, que hi surt en Sergi López, segur que ja sabeu qui és. No, no. No? no. no. Mm. Doncs bé, junts amb Toni Albà feia un espectacle fa poc al teatre. Yeah. Uh, ho recordeu? Em sembla mm. que es deia... Mm, mm, no no me'n no, recordo, no, no, l'espectacle. No. Bé, us ho direm la setmana que ve, perquè ara tampoc me'n recordo, i no tenim temps per perdre. I finalment la pel·lícula recomanada, altament recomanada, era una sorpresa que us estava dient des del principi del programa, que havia dit en en Raül i s'ha quedat sorprès, Kevin Smith, que és el director de Clerks i Malra, Sí, doncs Estrena una pel·lícula en aquest festival ah, Chasing Amy En Holden i en Banqui Són dos amics inseparables que a més a més treballen junts com a de còmic i un bon dia l Amy apareix a les seves vides s'enamoran tots dos d'ella ah, interferirà a l'amistat dels dos nois ah, ah, propera resposta al cinema més proper que facin aquesta pel·lícula si la fan perquè la fan en una secció gran angular que és una mica problemàtica trobar-la en altres cinemes però bé, segur que en alguna sala de Barcelona la trobarem. Uh, finalment, direm als finalistes Mélies d'Or, que l'un és Darlans, l'altre és Jack Tempà Nirenstein, i l'altre és... Està a la parra. A no. bé, mirant a tu. Quina pel·lícula pressuposes? Ai, ai, ai, ai, ara... Doncs. Ah, Estàs fallant, eh? és tesis de l'Alejandro oh, Menada, sisplau. Oh, oh, això m'ho que estava pendent d'una altra cosa. Ho sento, ho sento, perdoneu-me. Tesis, tesis. Quina creus que guanyarà, així? Està claríssim. Sí? Sí? Està claríssim. Bé, doncs ho Si en... pots per mi, esclar. Clar. clar sí, <laughs> Tot sigui dit. Bé, finalment també cal dir que en aquest festival es fa un homenatge a Dolors Trumbo, Ves a en el qual es projecta el pel·lícula de 2001, una odissea a l'Espai de Stanley Kubrick. Uh -huh. I per la meva barra, res més, hem fet una visió sumera del festival. Mira, mala sort, no hem tingut més temps i en raons ens posava una cançó per acabar d'onovar. Ui, ah, sí, home, encantat. Doncs el uh, Brian Cetzer, no sé si el coneixeu, era membre dels Strike Arts, una banda de rockabilly, considerada com la millor que va haver-hi durant la seva època, va ser més o menys un període de vida sumada als polis, més curt, que era a finals dels 70, mm, re, el 81 o 82. Doncs bé, els Strike Arts ja els posarem algun altre dia. I escoltem el senyor Brian Setzer que s'ha indebatitzat, que ja ha muntat la seva petita orquestra, petita no, perquè són 16 músics, doncs fent una fusió de rock and roll, jazz, blues i sobretot el rock a que és el que domina més. Doncs escoltem eh, el The House Is Rockin' de Brian Setzer, inclòs en l'album Guitarslingar, que ha sortit aquest estiu. que sembla que no els hi tant, eh, perquè hi sí. sí, bé, tots són gustos, però tenen canya Tampoc cal que ens ho agafem no? Sí, en sí. què hi farem? Carai, jo no em ho sé de fi, què hi farem? Sí, sí. Tothom té la seva opinió sí. Molt bé, sí. doncs vinga, ràpidament per acabar, us portarem uns consells bastant pràctics així de, del cos humà, perquè el cap a la fi és el que més el que, us, el que ens pertoca a tots no? directament, i llavors Uh, parlem de, de quin component us falta, com podeu saber què us falta, per exemple, si teniu mala alimentació o, tot així, o totes aquestes històries, com podem saber quin component essencial per la vostra cosa us falta. En cas que us falti ferro, per exemple, què notareu? Un, un, un molt cansant, si sí, que estareu pàl·lids... Uh, una, les ungles es cobran ràpidament i se us, se us trencaran les ungles mireu-vos, mireu les ungles, a veure com esteu és que no els possego i llavors, uh, què s'ha de fer? Menjar molta carn, ous, uh, cereals, pa, totes aquestes històries com podeu saber si us falta calç, oh, calç que és molt important mm. tot, això són, tot això que estic dient són components que, són, que es necessiten, són essencials però no, tampoc és, és el component més important de, tota la, de tot el nostre cos però si, si, si falta alguna mica d'aquest component, malament doncs això mateix bé, eh? si falta calç, què s'ha de veure? Molt bé, llet eh, <laughs> i tots els productes láctics i totes aquestes històries i què produeix no faltar calç? Això ho notareu? Els ossos mm -hmm. Molt bé, si, si teniu fractures, fractures molt molt així, que a la mínima us factureu coses, ja som madurs, no?, ja sou adults, ja heu fet el creixement. Som madurs! Ei, sí, sí, sí, ho Perquè si estàs en època de creixement i tota la història, és pàcil que te trenquis. Clar, ah. trenqui ja, l'os, no perquè més fràgil, per això totes aquestes coses. D'acord, i sobretot en l'edat, quan més, més facilitat tens de trencar-te ossos, i, doncs, és això, símptoma de calci entre molts altres, eh?, aquest seria el primer que hauria d'anar. Uh -huh. a mirar que no us faltés això. Si us falta potassi, quin aliment porta potassi? Plàtans, taronges, verdures, llet, carn... De potassi no necessitem gaire, però en necessitem un mínim. Perquè si no, que és el que notem també, una debilitat i unes hipopitacions, així com si tinguéssim... Com si, tinguéssim... Com si estiguéssim enamorats. Pupitaciones, pupitaciones, pupitaciones... Pupitaciones, per a més, desgarrifància i totes aquestes coses. Tenim càrdias, oi? No? No, no ho de... no. sento. I llavors les persones que pateixin d'això, a més a més, tindran molta diarrea crònica. Ara, ah, plà. Uh. Això és més cruel. Eh? I, op -op. O també, al revés, tenir molta diarrea pot, ser, pot, pot provocar doncs, pèrdua de potassi, d'acord? O sí, sigui que heu d'estar alertes si teniu diarrere i mengem-ho plata. si vas al tren no vegis. No, a l'ambibús. A l'ambibús. Que el tren encara hi tens. Oh, ja... <laughs> sí. Mira, és allò que... el reciclo d'allà. Bueno, sí, us falta zing. El oh, zeng, zeng, zeng. Ah, pensava que estaves allà que ens talla dins, senyor. Ah, <ara ara> ah, doncs, eh, què us passarà? Que el... no tindreu gana... Si es uh, falta... Uh, us si es, si es falta això... Zeny, el zeng, aquest és... Bueno, mm. zeng és un mineral. Sí, doncs, perdreu la gana i totes les, les caretes i petites lesions que us pugueu fer us costarà molt i molt de cicatrizar. D'acord? I què, per què heu de fer? Doncs això, menjar molt peix, marits, carn nous oh, o no, nous ous i tot aquest tipus d'alimentació, d'acord? Llavors també molt alerta per aquesta gent que li queden els llavis tallats ai. llavis tallats i així, què vols dir aquest ai? Tot sóc jo! <ríe> Me'n fa molt fred eh, aquests dies S'ha o sort sigui, de, de casa amb la cara una mica molla i mm. ja ha rebut o la llengua així eh, llengua vermella i um, amb... que era una mica rar I, I, i com si tinguessi una mica així de... Es fa una malla? No, no. Bé, bé, bé, està bé, no la tens no te pas Això què vol dir? Que s'ha de menjar molta llet petja ous mm, formatge i sobretot sol passar això aquelles persones que tenen una dieta pobra o aliments molt cuinats, massa, massa cuinats, s'ha de deixar una mica croat tot perquè t'han cuinat per tota l'essència del menjar. I finalment, eh, persones que tinguin símptomes de poca defensa davant les infeccions i que es fatiguin davant d'un caminat o, o davant un, que li diguin notícies així queguin molt fatigats tant psicològicament com físicament, a aquestes persones doncs els hi faltadrà àcid fòlic. I què és el que, el que conté que té àcid fòlic? Els, les verdures de fulles verdes, pespèsos, molt bé, anous, bolets, i això seu passar sobretot a, a dones que estiguin embarassades o persones de llargues d'aquestes malalties tan llargues, quasi bé cròniques, també estan mancats de, de catàstic fòlic, d'acord? Doncs si teniu alguna cosa a dir-hi vosaltres mateixos, espero que us controlat, si us passa alguna cosa d'aquesta i com podeu recórrer superar-ho de manera fàcil amb l'alimentació, eh? Però no n'hi ha prou amb això, perquè si no se supera, ho al metge, d'acord? Però bé, l'alimentació és important. Sí, és molt important. Doncs vinga, res més d'aquest apartat. I falta parlar d'una cosa, notícies del dia. Doncs corre, està puntual. Va, a part d'això, no sé què més ha passat. Al principi del programa hem dit que, que volíem parlar d'un tema referent a la llengua catalana l'aigua a l'aigua. Eh, Bé, durant aquesta setmana una empresa a Barcelona, ara no sé quin és, ha criticat o denunciat eh, l'empresa Aigua de Ribes. Ai Pobra Aigua de Ribas. Eh, <ríe> eh, perquè tots els etiquetatges que fa aquesta empresa són en català, mm -hmm. i que era una discriminació pels castellanoparlans. La direcció de l'Aigua de Ribes han dit que mala sort, sí. que ells seguien etiquetant en català. clar que sí. I això els ha comportat moltes crítiques favorables, és a dir, la gent, jo a partir d'ara només beuré Aigua de Ribes. Sí, sí, sí. De si no es guanyen un renom, bé, Esclar. podríem parlar una mica sobre això, i si algú no trucar? Deixem-ho. Digues el número, recorda'l, per si cas. 8, 5, sí, sí, sí. sí, això segurament bé. era perquè no s'havien apuntat bé sí, Tarifa reduïda, 8, 6, 4, no? Sí, ja no sé si hi ha sort uh, Doncs bé, jo crec que és, que és una mesura molt bona per part dels directius de l'Aigua mm -hmm. de Ribes ja que la nostra diàcola comença a estar una mica en desús i potser hauríem I de, de atenciar-la Sí, exacte, en el camp dels etiquetatges sí, I donament. per participar-ho a l'Aigua de Vino ara ja s'ha tenir fotut, eh? Efectivament mm. sí. Doncs no, ja és bo que es continuï... És que, de fet, bueno, ara parlo, per parlar, com aquell qui diu. Però em sembla que va sortir una llei dient que que no només es podia etiquetar, etiquetar en català, havia de ser en dos idiomes. Sí, sí. sí. I per això vull dir que... Però sí, bé, jo crec que sí si hem de etiquetar molt en molts dos idiomes, també els productes que estan etiquetats en castellà també... Mm -hmm. ja, sí, a més, hi correspondria... activament. Uh -huh. Però bé. Com sempre oh. això del bilingüisme sí, ja és, és molt control. Perquè hi tots sí. aquests productes que venen són, com si diguéssim així diguem importació, eh, per dir, de fora de Catalunya. I esclar, no us sortiria gens a compte posar un català no, per cal. la regioneta aquesta... Uh -huh. és un cost d'aquí al nord-est. Ara, jo vull dir una cosa, uh, molt bé, eh, Aiko de Ribes, en aquest sentit, però en un altre sentit no massa bé. Perquè en les etiquetes d'aquí, al punt sobre la I és la i barrada, la senyera, i en canvi les etiquetes del País Valencià és completament blava. B una mica balaveros, potser. Sí. Sembla que tenim una trucada, hola. Ah. Hola. Hola. hola. nit. Hola. hola. Bona nit. Bona nit. Eh, dins d'on te'ns Des de Riel i Viobrea. I, I com et dius? Laia Estrada. Hola, Laia, <ríe> què tal? Bé. <ríe> Ja, Què ets voler comentar, Laia? Veig que estàs molt contenta. A casa meu també bevem aigua de Ribes. Molt, molt bé, això així s'ha de fer. Molt bé, I ara, gràcies a aquest, a aquest conflicte, que ara em veureu més, no suposo? Sí. sí? Has comprovat que l'etiqueta sigui tot en català? Sí sí. Sí? sí, sí. sí, veritat? Ben fet, ben fet. Així m'agrada, Laia, que beguis aigua de Ribes i que ens truquis. Esclar, ah. clar. És clar. Sí. Això estàs tan contenta, sí. perquè ens veus aigua, aigua de Ribes i es compres el nostre programa. Quina més Què més ens vols dir, Laia? Res més Res més? Ara que pots parlar amb nosaltres Bueno, també de fet ens quedem poquets minuts, eh? Sí, de fet sí. sí El que podríem fer és l'última cançó que... que ah. en Raül ens posarà Ah, molt bé Si cas te la dediquem a tu, Laia, no? Quina idea, Raül? Doncs és del senyor Michael Field del seu oh, àlbum, van, el Crises, que també eres del 83, el Mike O'Fill el coneixem per el tubular vells, bàsicament, I, i també per aquesta cançó que escoltarem ara, que és el Moonlight Show. Vinga, Laia, bon per ben. tu, eh? Apa, adéu. Bona nit, gràcies. Sí, sí, per la laia i ja per la... Ja, com, sí. ja de la llengua, però després dir de sembla que t'has preparat alguna cosa. Sí, però home, sí, el sí, sí és el sector, és el revés, saps? Ara defensoré un producte en castellà. Mare és el doblatge de les pel·lícules. Encararà que et fotrà. Ah, que en foti qui vulgui, però el doblatge com a fi del sorgent de ferro va ser patètic. Sí. Com molt, eh? Sí, sí, ja veuràs. he preparat allò una coseta, això que mig dia abans d'anar a dinar, he fet un tros de El Sargento de Hierro, llavors en castellà, on el vocabulari canvia bastant, on pots, en català, a veure senties allò, el tanto que et fotré un bolet o coses d'aquestes, rinocerona, rinocerona, apa, apa, no et cal molt lleig, sobretot per una pel·lícula d'aquesta mena, i sobretot he, he agafat un tros que hagués, mirat, que hagués pogut mirar la gent, que és el tros del principi, que es troben en una presó i tota la coseta, i ha una petita lluita, i allà, bueno, es diu de tot i és de manera com va muntada la, la, la pel·lícula. I bé seria, si de cas, la forma de mirar d'acabar aquest programa i a veure uh -huh. què... Que, que tal, Aquesta no?, sí. abans d'escoltar-ho, sí. ens despedim, potser, ens sí, home, esclar, o... ens acomiadem, ens acomiadem, mm, acomiadar, eh, mm. la llengua, conflictes, dilingüisme... Doncs en, llenguisme. Llenguisme. en cas de platges, platges ja veieu que patètic, mm, però molt, i és que ja, ja ho veureu, no ho veureu, ho notareu, ho sentireu. Molt bé, mm. doncs mentre vosaltres ho noteu, ho sentiu, nosaltres ens acomiadem, fins la setmana que ve. Vale. Molt bé, adeu Esa es la guerra, chico. Te lo aseguro. Me caen mal los soldaditos. ¿Qué has dicho? Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, soncapul. Creo que hablas por experiencia, ¿no? ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo, napal. Y puedo traspasar el culo de una pulga y un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, te rompa los morros. No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón. Joder. <risa> Coge esto, chico. Creo que se acaba de declarar acá. Quédate ahí y descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor. Espérate, voy a hacer unos cuantos filetes de maricón. Mátale. Como os estaba diciendo, había una morenita en banco, que tenía un chocho que era una maravilla. de dormir perquè em el mosquit, no és un programa de 100. És un programa de 105. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.